Невже, невже моя донька Іруська, мій золотий ірисик, закохана цього цебатого і доволі безалаперного, баламутного хлопчиська? Отже всі мої діти встигли закохатись і без взаємності. 23 січня. Сьогодні на уроці я вжила вираз. У нас на Трамедіоні побачила здивування в очах учнів. Поправилась, вже не пам'ятаю і як. А після уроків, ідучи додому, подумала, що мені все більше кортить розповісти їм про мою далеку планету. Мою? Але ж Ірихар живе в мені. Її не позбутись. Не позбутися й пам'яті. Ти незабаром станеш бабусею, Світлану Ігорівну, раптом подумала я. І внука, внука, назвеш? І гірко всміхнулася. Така дивна думка прийшла мені до мене далі. І подумала, що досі... Не спитала, як же звати справжнього батька Мого майбутнього внука Здається, Наталка все ще не може Виконати його із серця А ще, здається, я досі до буття Не можу зрозуміти цього світу Світу, в який ти добровільно повернулась Почула я чесь голос У беріхі фони, покликала я Я осеркнулась Вечірнє село блимало вогниками Своїх осель Я вкотре поверталась до однієї з них 29 січня не знаю чому, але ввечері мене потягло на млинище до того великого самотнього дерева. Я побачила його здалеку, велике, могутнє, корона схожа на космічний корабель. Наче великий птах чи корабель дерево летіло над селом, все ще летіло. Летіло чи не могло злетіти? Поволі, поволічки я й підійшла до нього, притулилась до холодної кори. Пахло вологістю, чимось трохи затхлим. Мені хотілося, щоби таємничим. Хотілося попросити, щоб дерево це таки то поля взяло мене з собою. Але куди, якщо воно бідолашне, саме не може злетіти? Так ми стояли серед засніженого зимового вечора під холодним, пронизливим вітром. Обоє самотні чи троє? Адже ж я не самотня. Я Світлана, я і Єрехар. Перше березня. Прийшла Віка. Сказала, що щойно була на млинищі. «Нема по вже твого дерева», – сказала. Я перед тим розповіла їй про дивну поле. «Як це нема?» «А так, зрізали. Кажуть, що боялися, когось придавить. Один стовбор до половини стоїть». Коли Віка прийшла, пішла, я заплакала. Слюзи самі потекли по щоках. Витерла, вийшла на двір. Та за ворітьми вже спинилась. Вечоріло. Село блимало вогниками. Я уявляла обрізаний чорний стовбор, що бував серед вечора. «Не піду. Не хочу дивитись на свою покалічену сестру». З хати вибігла Ірочка, підбігла до мене. «Куди ти, матусю?» «Нікуди». Донька заглянула мені в лице. «Що сталося, мамо?» «Нічого», – сказала я. «Справді, мамо?» – недовірливо перепитала Ірочка. «Так, моя маленька», – відповіла я. «Справді, нічого». «Без здати». Переснився оберіхіфон. Наче стояв на нашому подвір'ї і щось сказав до мене. Я не могла розібрати слів, тільки дивувалася, звідки він тут. враз на його тілі почало з'являтися обличчя Петра. Він щось теж казав. «Оберіхіфон з обличчям Петра». А я не могла зрозуміти. Нарешті я збагнула, що він закликає мене кудись подивитися. Я повернула голову і побачила, що на подвір'я заходить стара сива циганка у яскравій барвистій хусті. Кінець озвученої книги. Озвучено у 2014 році.